Shalom Aleichem, du rett Jeshaya Sheffer. Zait pagriest auf redendike biecher, a serie rekordiert in der jüdische Volksbibliothek in Montreal und digitisiert und baneit durch ein jüdischen biecher Center in Amherst, Massachusetts. Also wird Lenin zusammen mit den Vorleiner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 Seit 16, Kassett 8, Hemmschach. Man hat gelacht von ihm, die Bäckers in der Bäckerei, Chaverem, Freund, seine Schwester, und viele Chamke, seine Weib. Und sie haben gewollt, er soll sich eräuscheln und die Nahrigkeit vom Kopf. Werden ein Mensch mit Menschen gleich, haben sie ihren Sinnen. Wie lächerlich das ist, wie unsinnig, auszubilden die größte Sache, auf ein paar Betten, kap schisslen und a gramafon helle wei wollten alle arbeitende des verstehen gesehen des große die befreiung von seiner klass anstatt a rein zu tun die kepenarischkeiten in, in bequemlichkeiten in ballbateskait wollten de welt gewein eus geleist es volt mehr nicht geben kein platz vor ballbatem blutzeuge polizeilait sluppig und andere auswurfen vom besitzenden klass schön isas sechstel teil von der welt reut weil de arbeitende gehaben gewagt mit fairem blut haben sei aufgewischt die alte miese ordnung übergenommen in die erd und fabriken heiser und geter jetzt fairen sei sei jamt dem 9 von der revolution de reute von wo es von In jener Zeit geredet, müssen wir sich mit dir ausbehalten. Wo es vertrug sie, wird mir gepeinigt und entfüßt eingesetzt. Werd du getrug offen für die ganze Welt. Der Hammer und Serb, der Symbol von Arbeit, schreit darauf von Umitim. Die Soldaten und Polizei, wo es Umitim sind, sind es die Diener von der Herrschende, die schräg von der Arbeitendicke, sind es die Beschützer und Freien von der Arbeitendicke massen. Ort gehen sie mit reuten Sterns in seine spitze Gehitlen. Die schweren Bayanotten sind nicht geschärft gegen die Massen, noch gegen die Sonnen von der kapitalistischen Welt, wo es willen der Dritten des einzigen Land von der Arbeit entdecken, der Reuter Platz der Moskau beim Kreml, wo es hünderter Juren gewähnt, die Sorte von Zaren in seiner Diene, die schreckt von den Massen, es ist der Sammlungpunkt, von den befragten Schlafen. Anstatt jäuslichen heiligen Fohnen wären getrunken Röte Fohnen mit den hammeren Serb, die Bilder von Marx und Engels und die anderen Vierer von dem arbeitenden Klaas. Er, nach dem Wecker von Warsche, der Niederge von dem Niederigsten, ständig marschiert jetzt auf Ort den Platz und ruft euch vor der ganzen Welt Vor allem versammelte Gäste und Diplomaten, Zeitungsvorsteuer und militärische Beobachter seien revolutionärisch lieb. Quauen von Freiheit, von Vergeisterung haben Geräusch in seinem Blut. Der Fies seine upgeschwachte Formatism, wo sie hat upgespurt in der steinerne, kalte und feuchte, wiese Kammern, seine Gewinn leicht, gering wie bei Jingle. Sie sei nun nicht mitgeworden zu gehen, also schon lang. Eibigkeiten wollten sie also gegangen, punkte also wollten sie eine ungerührte Lungen, nicht mitgeworden von der Revolutionäre ausrufen, von kassadetigen -Singen, singen das Lied von der Revolution. Von der heucher Trabone, bezirrten Reuten, hat der Führer von der Revolution gerettet. Nachmann hat ihm allein nicht gekannt sein, aber er hat gehört sein Stimmt. wo es Radios und Hilchers haben zertrugen über dem größten Reutenplatz, über ganz Russland, über den ganzen Erdkugeln. Wie er Durstück hat, trinkt gierig Wasser und nach mir geschlungen, jeder Wort seins, wo es hat gerufen zu boien, Jugend und Unjugend. Die riesige Masse hat gejubelt und vierer Nachmittag und der reingeschritten sein Palace, in dem räuschigen Gebrill. Der Vierer von der Armee Er ist auch ausgetrotten. Kurz scharf und militärisch hat er umgewiesen auf den verballen marschierenden Militär und es ist gereicht, bis in den letzten Tropfen Blut zu verteidigen die Erde von befreitem Russland gegen die Sonne, wo sie will es vernichten. Die Diplomaten in seiner Erde haben aufgespitzte Eure. Die ösländischen Korrespondenten haben gleich verzeichnet der Reit von militärischen Fähren, hat also aufeinander geschickt über alle Ecken fällt, zum Freit von Arbeitendecke und zu der Schreck von dem Besitzenden. Weder hat die Masse gejubelt und weder hat nach meiner Reingeschrieg sein Freit in dem Gebrill von der Hünder der Täusen der Keules. Der Freit hat ihm zum Hals zugeschlugen, wie ein Knall. Im Kopf hat ihm geholfen sich, Treieren haben zugefließt zu seinen Augen, wieviel Er hat sie nicht gewollt einhalten, hat er nicht gekannt. Also hat Marois geflossen, die Träume von Freit durch die Augen leiderlich sich durchgespart. Er hat sie gelassen, fließen. Durch das erste Mal in seinem Leben hat er gefühlt, er ist Glück. Glück, vor welchem er seinen Kadar gewähnt, alle Leiden und Pein. Die militärischen Kapellen haben. halb kurig ausgeführt zu spielen dem international zum Takt und der Marschiere Kapitel 39 Die mechanische Bäckerei Reuter Steiern zittert von Bewegung in Magazine von Pferdestark wo das Mehl legt schleppen vermeiligte Arbeiter Sack Mehl und Schitten sei euch durch der riesige offene Piskes Harup zu der Kneterei aus dem dritten Stock Arbiturern, Stippen und das fertige Teig, wo sie mechanisch verknoten in eiserne Wegelach auf zwei Rädelach, leidigten es aus und offene Meile, wo steckten es aus von Steinen im Boden und lassen es auf zu den kolossalen Äuvens auf dem zweiten Stock. Weiber mit Schmattes in der Hand hatten Gier auf die ausgebackene Bräuten, warfen sie in eiserne Wegelach und lassen sie erhofft zu den Kielereien auf den ersten Stock. Du fähren sie gezeichnet, gestempelt, gezeilt und erhofft gelassen zu dem riesigen Magazin, wo es warten die Masse Automobilen, wo es zu viel sei über die Kooperativen und Magazine von der Größe stuhlt. Auf dem größten Häuf gefunden sich die Verstattung, die Stollerei, die Arbeit als Kastens, andere Hilfsarbeit, die Maschinerei, wo me verricht Maschinen, die Neuereien, wo me verricht Sekt, die Reservoaren, wo me haut dem Oil in die Keulen. In der Zeit seien die Kanzellaries, die Arbeiterkirch, die Pflegerei für Kinder, alle anderen Institutionen von der größeren Fabrik. Die Bäckerei ist bewacht von zwei Reutermeier beim Teuer, wo es los keinem Nischereien in der Reus, seiden man hat eine Fabrikkarte. AS MAN IS BESHEFTEGT IN ROYTEN STERM. DI FABRIK IS AN AMERIKANISHE, AVEGESTALT DUCH AN AMERIKANER, er Amerikaner INGENIOR MIT AMERIKANER MASCHININ. DER SYSTEM IS A CONVEYER, WHUS IN MOSKWY RIFT MENIM LENTIS SYSTEM. DI ARBATER AN FABRIK RIFT MENIM OF ZEHER STEIGER TEIWO SYSTEM. Andere riefen im Weidel-System, weil die Arbeiter stehen in Lengois, einer nach dem anderen, gedreht wie eine hintere Ecke. Einer juckt dem zweiten unter, lasst den Schub auf kein Rege. An uns bleibt die Arbeit stehen. Einer von den Arbeiter in Reutens stehen ist Nachmann, Bäcker von Warsche. Durch die Rekommendation von Ravad Anil hat er gekriegt, an der Leubnis zu bleiben im Land, an Ort zu arbeiten in der größeren Breutfabrik Reutersstern. Und wichtiger von allen, die Partei hat anerkennend nach dem Parteiumgehörigkeit von jener Zeit Grenitz und im Arose gegeben ein Parteibillett. Ein Reichen der Kim, dem Stage von Ersten Tukun, wo sie zusammen mit Rafa Daniel umgeschlossen sind in der Kommunistische Partei von Polen. Die Fabrik arbeitet ganz nicht mit Lesz, in etliche Schichten. Sie stellt sich kein Mönneschub. Der Häuptstuch wächst, mit jedem Tag kommen sie als mehr nahe Fabriken, nahe Arbeiter. Man darf als Hauptbräute auspacken. Auf der Wand hängen größere Aufschriften, als mit schluggerischem Tempel fällt mehr Unjugend im 5-Jur-Plan in 4-Jur. Hinter sie reuten sich riesige Ziffern, wo es eine Anupgleichnung von allen Gesetzen von Arithmetik, wo es man lernt, der Arbeiter auf der Ufentkurse. Zwei mal zwei ist finnig, ist ungeschrieben. Mit Länderwerte ist so gegeben, mir in Jugend, in Überjugend, die kapitalistische Länder. Nachman häufig häufig vertug, zusammen mit allen Arbeiter von der Fabrik. Er wohnt in der Kasarme, ein größer und ein hinterstottertischer Land. in völliger zum verdammten rumme soldat gewohnt und jetzt halten sich dort Arbeiter auf, bucher im neugfamilis wo siene von andere erde umgekommen in haben sich ne schura hin zu den in der größe gedichter holzstut a sach von sei seine die arbeiter von der größe maranische bäckerei roiter steier der nahe brotfabrik auf der große abgeschälte wand beklebt mit plakaten Hängt der große Losung aus dem Kollektivismus, ist die Zukunft von den Arbeiter. Von deswegen zäumen sich die Einwohner von der Kasarme ab, einer von anderen. Man verstellt jeder seinen Winkel mit Fußschnur, es los sich. Mit Wendler und Breiter, mit Stickerkasten, mit Turbo, mit Rogage, mit altes Schmattes und Kleidler, erfüllen mit Zeitungspapier. Auch viele, die Böcher haben seine Bettler in der Höhe, über die untersten Betten von den Familienmenschen, teilen sich auch auf einer von anderen. Man verzieht strichlich herum jeder Bettel und man verhängt es mit, was es lässt sich. Nachmann hat sein Gelegen in der Höhe, auf der rüberste Reihe von der Kasarme. Sein Schuchen ist ein er Pfanziew, ein alter Bäcker von Vater-Mochumme-Zeiten. ein neusgedarter und beiniger, wo seht euch, wie er wohl gewähnt im Ganzen schon aufgestellt von Knochen und Schlössern, übergezogen mit der gerunzelte blasse Haut. Sein Puhnen ist griebig und knochig, sein unsinnig Mäul säugt ständig am Chorke Papyrus, wo zu so Lübdem kommt sein Kola Reus dumpig und schwer zu verstehen. Auf sein kleiner Polizier überm Bettel steinto mit etliche eusgeleerte Fleischler von Bron von Rekowkes eusgeschottener Arsch und Tabak walgen uns ihr Leben mit sei über der Palette hängt der fotografie von einer jungmädel mit lange zopf in einer breiter bluse ungespart kokettisch mit ein finger in einer klein eusgeschnitzte tischale mit der bouquet blumen auf ihm jeden tag putzt er von sei auf die scheibe ebam bilde so klansen nehmen hat auf sein palette rasierkeilen etliche bieger der parteitzeitung und das neueste bild vom wansendigen firen vor sehr wird er ausgeschnitten von a journal und zugeklebt zu der wand der fotograf ist von seiner ke mit welcher er hat sich erobgenommen paar nach wegfahren ist in paleuren gegangen in der reis Vertug, wenn durch das größte ausgeschlugene Kasamenfenster verschlugene mit breiteren Tübel. Guckt noch die schwarze Nacht rein, häufig die Kasamen sich umwecken. Heute, wenn man da für sein Achterseiger bei der Arbeit, müssen wir aufstehen, ein Stück für die Kasamen, weil die Kasamen ist ein Mahalach von der Fabrik. Man darf sich langsam schleppen mit dem Tramweg und man häufig häufig, wo es friert. Die reute elektrische Lämpfler bei leuchtem Trieb dem größten grönen Bingen. Von allen Seiten gehen es den Menschen voll und mit. Die eisernen Övens sind ausgekühlt von über Nacht. Ein Kält steht in der Luft. Es ist eine Wehre, ein Fuß herauszustellen von der Leicht der Koldre. Das Bett zieht die Beine zu sich. Nachmen lassen sich nicht reinziehen. Mit einer flinke Bewegung. wie er hat es ausgelernt sich vor der Zeit, wo er es gewähnt als Selne, springt er rupft von seinem Bettel in der höchsten Losterer Räusen und Räusen, kann er bei Zeiten zuzukriegen sich zu dem größten allgemeinen Grupp, verlegt mit Breiten, wo es dient, die viele Einwohner für seinen menschlichen Gebräuch. Aber wie früh er soll nicht kommen dort, warten schon andere von früh. Die nicht ausgeschlossenen Menschen zerschäuberte, gliverndige in der Haar der Moskwa-Kälb brummen und schelten und sparen »Hey, hey, Gehrer dort!« muntert man den Menschen in wenig. Gedichtern noch warten die Menschen bei der langen Korte, über welche verrostete Kranen ziehen sich lang aus und bei welchen mit Wasser die Päne mehr in den Händen. Mehrstens wascht man sich unsauf, bloß mit Wasser. Gehrer, genug geschwenkt sich!« Jungen ältere Männer, die jünger Leute, wo es waschen sind, hat sich schon über die Käpt. Ja. Ihr seid schon so jörg'schein, schneller! Ja. Nach meinem Bart-Häuschen da rei, mit einem Stückchen Seif in der Hand, mehr hohe die Gäser wegzulegen und verweilt. In dem Märchentuch, wenn man ihn in der Kassarme reingesetzt, hat er sein Stückchen Seif weggelegt beim Waschen sich. Aber wenn er hat es wollte, zurückzunehmen mit der Hand rein, ist es schon nicht gewöhnt. Chaveirem hat er gefragt bei der Waschnerike, ob er sich hat er gesehen, mein Seif. Keiner hat ihm nicht geändert. Aber von Seif hat gelacht. Seif, darf man halten in Hand? hat er ihm gelernt. An ist, hat er ein Tewe bei uns, als er geht aufweg und man kennt ihm nicht ohne Jugend. Von der Mottoon weiß schon Nachmittzi hiet in der Stegel Seif, was er kriegt auf seine Karte, auf der ganzen heutigen Reis. Er verkennt sich nicht recht, um zu seifen. Er soll, er soll ihm bleiben genug, um zu rasieren, sich für die ganze Zeit. Es ist hart, das Stück der Seife. Es seift sich schwer und schmeckt stark unter. Aber nachdem, heet es wie ein Nebentopf. Punkt der Seife geht er richtig auf den Handtag, wo er hat verworfen auf den Achsel Kasseitabwehr und er verfallen Sachen in der Seife. Als er wird fertig mit dem Waschensicht, stellt er sich in der Reihe, beim Kessel heiß Wasser, wo es kocht in Mithäuf und von welchen alle Schäppen Wasser auf Tee, meistens in selmische Kesseler. Nachmann schließt auf sein Kessel, wo er halt beim Bett, nimmt er raus ältere Blättlach vom Päckchen der Tee, wo er kriegt auf er ganzen heutig, laut der Karte, und schneit er paar Stikelbräut von der 2 Pfund Bräutertug, wo sie ihm kommt. Sitzend ich auf dem Bettl, trinkt er die Tee, mit wenig Zucker beisst ein beisst das trockene brot schlert's und sauers fürs der Reiter steiern backteis es ist nass das brot klebig afan sie verzit auf sein bettel an ungewaschener und trinkt zum fläschel auf immer beißen nachmen muss er dem haver von seev auf nichter morgen afan seve betracht das fläschel mit dein neug aufzuschassen, wieviel er hat, aufgetrinken, und er sucht sie noch ein bisschen zu dem Moos. So lebendig aber Rikow für sein Rikowke, sucht er bei leckendigsten sich noch ein Trinken. Nachmen, gewohnt, Juren aufzuklären, beweist seinen Schuhen die Schädlichkeit vom Trinken, aber von sie verbeißt mit dem Räuch von seinem Machake-Papyrus in Red und Sein. Als es wohl gewöhnlich schädlich sein, «Wol doch es die Macht nicht erlaubt», sagt er. «Mir sind doch etwas allein die Balabate im Chavarita». Er lacht dabei mit der Gedicht und seiner Gelächteru. «Alsoi, als mit keinem Wissen zu er meint es ehren, zu er spott.» Nachmen verdreut, um weiss nicht, wo es zu entfern. In der Heim auf jener Seite Greinitz hat er gelernt in die schlecht gedrückten Broschuren, als der Bronfenmonopol es gemacht gewohnt, von der kapitalistischen Macht kann er eräußert sein die schwer ausgehoffte Groschens von der Arbeiter kann er zu verschicken sein zu sollen verlieren sein ein Bewusstsein und erstrachten wegen seiner bitteren Geure Du kann er dem Schuchen seinen dem Endfern nicht geben und er pluntert mit der Zink es ist schädlich von Gesündes, sagt er er von sie flacht wieder mit seinen Rübener und seine Gelächterung Es sei aus dem Bach, der Papichalsen sein Mol tanzt astsch. In dieses geht von gesinde Gefährte weiß der Ruh auf sein Hüller. Sein Hemd ist schwarz, seine Galoschen, wo er töt, Munde stäus, sei sehr tät kein Munn steis, und sein Zehenois wird zu gewachsen zu der Schier, sinden zerissen. In eiskreben Sein Kurzmantel mit dem Futter im ausgekrochenen Kragendl, wo seht es, wie er wollte, eine alte gepeigerte Katze getrunken auf dem Hals, ist gelattet und aufgeschossen und grün. Nach vom Vater der Bolutze trug ich es, sagt er von Sieg, schon nicht lachendig. Wenn nicht meine Kopfge, wollte ich schon lange gefreut und gewohnt darin, dass ein bisschen Brumfen halt mich aufhabe. Nachman hielt sich tiefer rein in seinen abgeriebenen Herbstmantel, wo es nicht zugepasst zu so den Moskwa-Kelten und spannt mit größeren Tritt zum Tramvay, wo es darf empführen zu der Fabrik. Hunderte Menschen, alte, junge Weiber, Männer, stuppen sich bei der Tramvay-Stanze, stäusen sich, reißen sich und als der Tramvay kommt er und um, mit der Klingerei befallen sie ihm, wir fliegen, Aziz-Machung. Die Konduktorsche in der Schöpfung Kutschmalle auf dem Korb und in der Sitzung Kleidl über e die Größe Wollinkes klingt und schreit. Chaveirem, ruf sie, in der Reihe stellt sich. Chaveirem, nicht alle mit der Mord. Chaveirem, es geht schon mehr in der Reihe, Chaveirem. Die Menschen herrnischen stößen sich mit Ellenbeugens, mit Nägel. Junge stößen auf, alte, starke, scharen aufweg, schwache, Weiber mit verschliffenen Kindern auf den Händen, eingehielt in Schmattes, beten sich bei den Männern, mit Kinderlustereien, mit Kinderlustereien. Dus für ihre Mutters Arbeidtorens seine kleinen Kinder mit sich, kann er upzugeben sein in die Jassles, in die Kinderpflegereien, vor der Zeit, wo sie arbeiten in der Fabrik. Die Kinder seinen schläferigen Weinen, wo sie mich so aufgerissen haben, Zufrieden schlug, die Konjunktorsche macht mit den Händen Mannsbilden, wie schämt er sich nicht. Losterein die Weiber mit den Kindern, keiner hört ihr nicht. Er fülle ihr Wuren nicht, also wird rief ein Milizionär, also das ist kein Gesetz. Weil Mütter mit Kindern gehört der Breue, hilft nicht. Wir verspätigen, sagen die Männer, etliche Minuten verspätigen und wir werden nicht reinlassen in die Fabrik. de konduktorshe macht da weg mit de hen en las geym weis las sich de menschen stuppen se redn schreien kriegen sich beleiden sich da tramvai fleed fivf de drelsen da glock klingt de konduktorshe is nach weis jot meur durchzulos nemts na unabelet in der grösseren geschäft berger zoln khavairim bilaten vay hat noch ne schavairim nachm stuppt sich gleich mit allem in no nai hat er nicht gesteußen sich. Er hat zugehört sich zu der Rede von der Konduktorsche, als er so besser warten soll auf ein anderer Trampe. Er hat früher Weiber mit Kindern hereingelassen, wie das Gesetz ist. Aber er hat sich gehofft, als er hat gedacht, warten auf den 19. Trampe nicht etwa eine Minute, wie die Konduktorsche hat ihm gesagt, noch eine halbe Schuhe. Der zweite Trampe ist gewesen, Punkt, der so gedicht wie der erste. Zu der letzten Reihe ist er umgekommen in der Fabrik. Hiet sich. Einmal, was es gehe ich habe, hat ihm der Wächter beim Teuer gesagt. Verdreht pro Gulen, wird man rausgeworfen von der Arbeit. Nach mir hiet sich. Er stürmt sich gleich mit allem. Aber ich muss früher sich er rein zu haben in Trampe, umzukommen zu der Zeit. Schnell beweist er die Karte der bewuffensten Macht bei dem Teuer. Gehe ich und drückt er rup die Schuhe und sage, wenn er es gekommen ist, und juckt, geht er rauf auf die Treppe zu der Arbeit. Rutsch, als er dann da große Liften, er rauf zuführende Menschen, laufen die Arbeiter mehrestens zufüßens auf die Treppe, weil die Maschinen steigen mehr, wie sie gehen. Sie wären oft keine, Rutsch, man weiß nicht, was wusste. leis ein kleiner lift arbeit aber er kennt leis nehmen etliche menschen und steht greit fahr direktoren fabriksekretäre eilig wart nach meiner rub dem buschen verseh dit tun die arbeitskleider und stell sich zu der arbeit zu der rege wenn der mensch von dem nachtecken schicht geht der weg von sein platz sein arbeit ist nicht mein prosten breut nur beim eiderlen gebäck a zämmelachn kuegen für d'broitfabrik reuter steier arbeiter isch hots euch dus gebäcks wird gebacke mechanisch daf mer no aber daruf mehr achte gäben nur gücken in de övns betrachten d'steig dazu darf man sein nicht nur a hand die meistens sennen der fabrik norr a bäcker als spezialist der patake geheir eier nachmen zu der fünften Kategorie, und kriegte einen höheren Gehalt. Knappe 200 Rübeln pro Woche kriegte er. Schnell schallte er raus, mit der Breite lobte er die Beckens mit Feingebäcks von der Größe Euläufens und warfte er rüber zu den Arbeiterinnen und Arbeiterinnen, die stehen mit Schmattes in den Händen, und hatten die umgelegte Blechneuf, die er rüberzulassen sei weiter. Der Heits von riesigen Augen, beleucht sein blasspunem spiegelt sich in der große schwarze Augen seine. Er juckt wie es ist ungeschrieben auf die Wand, als mit schluglerische Tempo wird man unjüngenden finne für Plan and Fear you. Zu leben müssen sich schon zueilen die gehilf seine. Wo starfen zu graben der roskgerichtete kochede Backens und der Rippen werfen sei weite. Hey, Paulusha, Teibenscher sei, brumme zu ihm, dem Menschen mit de schmartesten de Händ. Nachmen nach kuckt mit de grössere schwarze Auge tief in de ungeglitten Eulner rein und schart de Reis blecht noch blech. Ursen Arbeitsspiegel isch öppertruckt, en schwerer muskulierter Arbeiter, wo schmiedet mit de grösssten Hammer de Zukunft von Sowjet verband. der lausung wegen tempo was wird verändigen der finnview plan in the view und euch dus adus biro es gegeben dem enthusiast von sozialistischer bauung dem schluckler nachmenritter nachmen, nachmen ist stolz damit was man hat im zugeteilt dem covid umgeriefen zu wäre enthusiast ein sozialistischer bauung eult läbt er in der alfschriften von de vent also mit Tempo wird man Unjugend in einer Rüberjugend die kapitalistischen Länder. In der Parteizeitung, wo sehr allein in freie von so, immer in den freien Schuhen von Unheilbissen sorgt, hippert gar nicht überall näher. Punkt wird der Futter seiner, vielleicht nicht überall hippern, aber es ist ein Sitter oder ein Merse, rät sich gesagt ab wegen Tempo, wegen der 2.2 ist finnig. Und als, was er schreibt in der Parteizeitung, ist vor ihm ehemmes, keinen Wort in Scharup zu nehmen. »Happen die Blechen, Kaffee,« ruft er zu den Menschen mit den schmattesten Händen. Über die große Fabrik Halles drehen sich erinnerte Aufseher und halten euch auf jeder Sache, wo steht sich in der Fabrik. Heute sage ich in euch in Weißen, wie der Arbeiter, der kennt mich sehr von deswegen. Seine Penner, seine Fuller, sehre figuren gleicher neu gegründet sehr augen klarer reiner sehr weiße paar der lingen auf sei wie aus gegossen hängen scharop wie von dem mugere arbeiter sei geheirnt zu der fabrik reuter steiern aber sei steinisch in der lände wie die andere sei gännern rümfen ort zu ort kicken nur mentern mit salarbeiten hern sich zie werfen reine Augen um mit dem Schmusen zwischen sich und verräuchern Papierostler. Rutsch, es ist verboten zu räuchern. Am Ober weist sich der Direktor von der Fabrik, Chava Podolski, allein. Aber Weggung wäre damals zwischen die Arbeiter. Er ist ein viereckiger Akamper mit sehr scharfen Augen und gedichten Bremen, mit untergeschnittenen Wonsen, auf den englischen Steiger und mit gedichten Bindlerchuh auf den Finger von den festen Händen. Ein gewesener Prostabäcker, der noch als Soldat in der Reuterarmee, hat er sich auch so aufgearbeitet, dass er ihn nicht einmal weggeschickt, kann Amerika auch studieren, die neuesten mechanischen Bäckereien und er ist gewohnt der Direktor von Reutenstein. Von Amerika wurde er, hat er mitgebracht, ein hübsch, ein bisschen Kostümen, Skier, Kapeluschen, Hände, was man da kennt, gleich an sei, als er seinen von jener Seite haben. Ein eigener Automobil, was er treibt ihm mit einer wilden Gierkeit über die Moskau-Gassen. Ein bisschen englische Wärter. Und ein Conveyor-System, als sei, als die Arbeiter sollen einer oder anderen Jungen in der Arbeit. Kein Sache losen sich durch seine scharfen Augen wo es eine Welt mit Energie guckt man um sich heraus, als der Sein sei, als haben sie auf. Mit der Nuss, da schmeckt er des Gebirgs, wie er so es kommt heraus. Arbeit in Hawaii, wo es ein paar Amerikaner kommt, sucht er, gehendig vorbei der Halles, mit gierig feste Tritt, als der Podlitz knackt, als unter ihm. Er ist stolz mit seiner Fabrik, sie ist eine Musterbäckerei, die größte im Land. Alle Zeit in den Schreiben wegen ihr, geben ob Bilder von ihr und mehr von als Bilder von ihm habe er von Dolske allein. Bei ihm sind die Losungen auf die Wand wegen Tempo, nicht bloß kein Werte, nur Fakten. Er gibt der Reuss mehr, wie der Plan ist. Verwuss er kriegt als Sach Leubgesang in Prämies, Geldprämies von den Fabrikverdiensten. Die Ausgaben für sein Automobil wären euch gedeckt von der Fabrik. Wir sind da stolz, ist er mit der Upteiling von Weißgebäcks, wo sie er hat eingeordnet. Die Semmelach in Küchens, wo es der Reutersteuer und Backtois, sind er der Beste. Auch viele der öisländischen Delegatsis, wo es kommen oft, besuchen die Musterbäckerei, leuben er die Semmelach, wo es er geht, zu versiehen, als er seine Nichtärge von Gebäcks in Oisland. Chava Podolski gefällt davon, in er verhält sich in Not der Upteiling mehr wie Jumetim. Er betracht die Säckzücke, wo stehen gerät, auf er einzemischenden Gebirgs die Blechenputter, wo sie mit Tüttereien in die Kuchens, in er nimmt er aus Erroge von Sack und werft sie in Meuler rein. Fein Gebirgs murmelt er zu der öfzige Verwalter von professionellen Vereinen, Sekretaren, Kulturarbeiter und andere, wo es gehen mit der Cheire zu nur jedem Tritt sein, wie Adjutanten noch ein General. »Wunderbar, habe Podolskip.« »Bomken zieht die Menschen.« »Die Arbeiter schweigen, retten kein Wort nicht raus.« »Und ihn geht auf seine Arbeit.« Erst wenn der Direktor mit den Menschen der Weiteren sehe, kicken sie sich vor, so die Kim, ihn retten mit Gas. »Schon er weg, die Wanzen«, sagen sie. Wenn es kommt zur so Mitte, wird ein Geläuf wie in der Frieden der Kasarme. Jeder juckt, wo es gehe, reinzukriegen sich in das Stolowke.« wo sie zu behangen mit Losingen und wo ein Radioheiliger gibt heute immer Reden von Konferenzen. Bloß eine halbe Stunde ist die Zeit von Mittag und alle warfen sich in die Messsaal. Noch alles darf man stehen in der Reihe, noch ein Stempel in die Karte, noch ein Löffel, noch ein schieserliger Kerz. Wo es geht mein Hand? Fragen die Menschen in der Reihe, bei der anderen, wo sie essen sollen. Polter war Borscht, gehackte Koteletten, Pirogen mit Reis, entführt er von Sieg. Teil Lachen von Spaß, andere krechzen. Das eigene verfeulte Kreuz und wärmte Kartoffel bis jeden Tag sucht eine ältere Arbeiterin. Es kriecht schon von den Hals, brummende Menschen, unzufriedene. Ausnugendig, von deswegen bis den letzten Tropen von Schisserle. Die Kellnerin sind die schmutzige Vater der Jugend. »Gieche, chaverem, befreite Tischen, chaverem warten in der Reihe.« Der Reulam subteus unwillig, der letzte Bissler gekerzt, vielen Gesicht umgesättigt, nubgenaht und wickelte Machorke in Zeitungpapier. Der Radio-Hilch hat erzählt mit einer mächtigen Stimme wegen Umruhenden verschiedene Länder, Arbeitslosigkeit, Streiken, Geschlechen, die Menschen willen scheeren. »Hey, Vanya, vermach ihm den Piss,« sagt einer zum anderen. Stiller Petka, wo und Vanja mit der Finger von der Nuss. Man könnte er noch allein machen, zweifach solche Reit. Zugleich mit allen anderen, es nach man sein karges Speis, wo es der Mond in den Machulen von der Turm in Peulen. Zugleich mit allen, wer der Räucher herumgetappt von der Wacht bei der Tür, wenn er geht er weg von der Arbeit, zu erhobt nicht verhalten, die bergsende Käscher nimmt. Doch während der Arbeiter still, wenn er dann ändert sich zu sein, «Nur, wo Spoilischer, sagen Sie, der Revolution geht auf der Welt, hach aber!» Nachman räuchert Gedicht, das einmal Horkje im Papier gewickelt und schweigt. Kapitel 40 Jeden sechsten Tug noch finnevteig Arbeit in der Bäckerei, wenn Nachman hat der freien Tug, losser sich bald in der Fried zu der reichen Gassen, wo der äussländische Kommissariat ist, kann er uns zu kommen nach hin zu der Zeit, wenn man er öffnet die Kanzellarien ist. Jedem Buch aufs Neue, teilweise auf zweimal im Buch, kriegt er einen Brief von seinem Kranken von jener Zeit, Brief geschrieben auf ausgerissene Blättler von Mathisels Schulheften, starke Gedichte und kreisige, mit der Sachwerte reingequetscht zwischen den Schuers, mit der Sachzuschriften auf den Bräggen und Winklen, aber alle haben seit demselben Inhalt. Also er soll herübernehmen zu sich, sie und das Kind, warum sie schon miet von ständigem Sein allein. Das Kind bängt, fragt sich, was wusste, Tate, und nimmt sie nicht herüber zu sich. Und sie hat nicht wusste, was sein wird. Sie hat schon nicht gekämpft mehr, zu sein so viel allein wie eine Armune. Al Äußertrücken alle zu uns. Noch ärger ist die Buche, warum der Mischbuche meint, Als er hat sie weggeworfen, Ausgebitten sie dort auf einander, Also meinen euch Schurentes und Bekannte. Zu Krankes Gedichte schüren auch oft nur verlaufen und mitregen, Kümmen sie dem kleinen Mattes des Größe englische Pferde, Als er benkt noch in Taten, Eure Grußen von Scheindlin, Menasche und Andere. Nachmen da fielte allemal aufs Neue, Feiggeit in der Augen, Leinendig der ausgerissene Blättler, die Gedichte umgepackte und verfleckte. Jeden freien Tag in der Woche geht er aufs Neu zu dem großen, schönen Haus vom ausländischen Kommissariat, kann er zu beten auf Wiese für seine Familie, aber mit dem, wo sie er kommen, mit dem geht er weg. Der Kommissariat ist groß, hünderter Zimmern hat er, jeder Zimmer hat Fensterlach, jeder Fensterlach hat er Beamten, und jeder Beamte schickt Nachmannen von sich zueinander. Geht weiter, Birger, zum anderen Fenster, suchen die Mädler bei der Fensterlacht. Er hat schon ungeschrieben auf Welt mit Papieren, unerschriert, Markes und geklebt zu jedem Papier. Er hat schon gebracht bei Waisen allerlei, von der Fabrik, wie er arbeitet, von der Kasarme, wie er wohnt, von der Partei, auf viele, zu welcher er gehört, von allerlei Menschen und Institutsis, aber es rührt sich nicht von Ort. Bei allen Fensterlern stehen Reihen, größere Reihen Menschen mit Papieren in den Händen. Pamela rückte sich die Reihen zu den Fensterlern, von einem zum zweiten, dort eine Neibigkeit. Und als man zu mir kommt, und man erlangt die Papiere, heißt der Beamte gehen zueinander zu zueinander, zueinanderbeamten. Nachdem man hört schon mehr kein Geduld. Nicht. Amida hat es reizt. schatter sich von Kanzellarie zu Kanzellarie über dem riesigen Kommissariat im Labyrinth von Korridoren und Tieren. Aber zu Kantolk der Geien kennen wir nicht. Chaverem, ich bin ein Arbeiter, sagt er. Ich hab nicht Zeit zu pättern den ganzen Tag. Alle Arbeiten bei uns entfern die Beamte. Wartei, sei er rei. Oftmals weiß nicht die Beamte von einmal zum anderen, in wo es geht. Teilen verlieren auch viele die Papiere, die sie im Jahrzehnt erlangt mit der Woche frühe. Ein anderes Mal heißen sie, bringen neue Papiere. Andere, wie sie haben gefordert, mit der Zeit zurück. Nach mir rät sie zum Herz. Ich wehre und bete sich. Mein Frau und Kind sind allein dort. Sie können schon mehr nicht warten. Die Beamte hören ihm nicht. Sehendig, als er keine Ausführung mit den kleinen Beamten, lässt er sich zu der Größe, zu den Verwaltern. Mit Stolz weist er die Diener, verletzieren sein Parteibelett, aber man lässt ihn selten zu, zu den Verwaltern. Ständig kommen seine Sitzungen, wichtige Konferenzen. In Toma kriegt er schon Joemitsen, verzeichnet sie einer, aber es bleibt bei Meghan. Das Einzige, was es frei ist, ist das Unklagbuch. wo es liegt in jeder Kanzellarie und wo jeder kann reinschreiben eine Unklage gegen die Beamte auf satinisch seine Pflicht. Nachmann hat schon alle Bücher verschrieben mit seinen kreisigen und zornigen Unklagen, aber es hat sich gar nicht gerührt von Ort. Die Beamten schmeicheln über ihn, sie kennen ihn schon in Sasugmeträusig, gut, aber ihr könnt reinschreiben ein Unklagebuch. Nachmann will wissen, einmal vor allem, zu wetter kriegen und er läuft nicht zu nicht. Er soll auf eine Spur und so viel läuft in jeder Woche. Die Beamten sagen ihm nicht, nicht ja, nicht nein. Warten, entfern sei, und fehlt euch an der Kette. Zum hunderten Mal fehlt nach dem Neues die Größe Brügens mit Fragen, mit unterschiedlichen Fragen, wer er ist, wo er ist, von wann er kommt, von wem er stammt, eine Welt mit Fragen. aber dabei bleibt es. Ein verbitterter Antäuschter kommt er heim zu der Kasarme und setzt sich er weg auf dem Klotz, wo es liegt mit Häuf eingesinkt in der Erde. Bürokraten, Verscholtene, siedelt er die Leib von der Kanzellarie. Aus Schießen darf man sein. Auf Anzieff in der zerrissene Galosche auf der Schirr, wo es erdruckt sei Winter, sei Sommer, lacht sein ein und seine Gelächter. »Hei, hei, Spatter, anna ja erst in Hotcheun kein Geduld nicht. Wo soll mir alte Scheun suchen? Hach, auf eurem.« Hotche ist es durch ein Club, nicht weit von der Kasarme. Ein Club mit Zeitungen, Schachbreitler, Büchler und ein Radio haben die Einwohner von der Kasarme besser lieb zu sitzen, um Klotz und Häuf. Du redden sich Männer aus, ihre Herzen, du erzählen sich meistens, redden wegen Arbeit, Leuten, wegen guten und schlechten Zeiten. Du kriegen sich Weiber über Striebsachen, über Männer, berätten Schreines. Du kürzen jünger Bucher um Loch aus mit Messers, die nehmen von seiner Geliebte und die Daten, die sie haben mit sich verbracht. Und du verschreiben jünglich mit Kreid revolutionäre Lösungen, Miesewerte und Zeichnungen. In noibe nachmen is umgetimmen haben de menschen in kasame ihm nicht gesehen, auch im nicht gährem gesehen aram klertz sie haben übergrissen sei schmissen wenn er hat sich da net dazu sei vermutet geschwigen nachmenen orts gekost gesehen wo's haben der wehren zum meer haver von see hat er gefragt bei sein schuchen er beschot mei moire von meer ein von see wo die mensche parent wird Nicht für alle kommen sie am Ruhig, nur für alle Parteibillette haben er Nachmann. Nachmann hat nicht verstanden. Offensiv hat ihm auch geklärt. Ein Parteibillett ist bei ihnen zu arbeiten ein Natschalstwe. Und mit Natschalstwe ist besser zu sein von der Weitens. Nachmann hat getan, als in der Welt einzukäufen, sich bei den Menschen in der Katsarme zu weisen zu sein. Also ein Kommunist ist ein Arbeiter mit allem gleich. Er hat der erste er ausgereinigte Saal, angetrugene Holz, als man nicht gedacht hat. Ausgeliehen er ein Stück Bräut für eine Mutter hat ausgefeilt er ein bisschen für ihr Kind. Die Menschen haben ihm gedankt, aber nun war er mit ihm seinesinnig. Der Einzige, was es mit ihm gewesen war, nun heimisch und es gehielt sich mit keinem Wort, ist gewesen er von sie, seine Schuhrung von der obersten Reihe. Ich traue euch aber nach mir, hat er gesagt. Übrigens habe ich noch was mehr zu tun, ein Gelegen und Wärme, weil ich einen Käfer euch habe. Zu leben von sieben haben die übrigen Menschen euch genümmt, ein bisschen für sich der Neidern zu nachmitteln. Sie rücken sich jetzt voneinander auf den Klotz damit, wenn er kommt sie, machen ihm ein Ort in der Mitte, nehmen bei ihm ein Fingermachroge von seinen Käschenen, und bewerfen ihn mit Fragen. Ihr soll doch etwas, aber wusste nicht, so sagen Sie. Ihr lebt doch ständig die büchelächende Zeitungen, kommt doch für Parteiversammlungen, lasst mir hören, wo Sie heute so sagen etwas. Auf Hals willen sein, nennt wir von ihm. Zu ihm kommt man mit an, all man das Essen in der Stolpe ist Schütter, und all man juckt bei der Arbeit, all man kriegt nicht In die Kooperativen kann ich weiß, wie die Karten rechnen aus, und all meinen rechnen der Rupfen-Leun auf allerlei Sachen jeden heutig, also, also es bleibt nicht genug, mit Wusser der Zienden bis in anderen Leun auszuholen. Weiber will wissen, verwusmen krieg nicht kann Stücke schreure, verwusmen misgein nacketen Burwis, also sie sa Busche verleiten, verwusmen geht nicht kann sei für uns zu waschner Hemd, Männer wollen wissen, was man bei uns nicht geheißen für die Arbeiter, nach dem Hals in den Kasamen, in den Baracken. Ihr seht doch etwas aparteischer, sagt man. Ihr darf doch alles wissen. Entweder, aber nach mir. Nach mir schleppt er raus und cash in die Parteizeitung, mit welcher erscheint sich kein Mann und welcher allein die bei jedem Tag von Schuhe zu Schuhe hieb er gar nicht schieb er in ihr. Gewehr er in Bete, häufig die, die, die durchgedrückte, verknallte Zeitung. Lass die Berleine in alles wird auch Klo werden. Die Zeitung ist füllt mit Güttenais, Weißnachmen, ungepackt mit Siegen. Der Losung wegen Jugend und Überjugend hat beherrscht im ganzen Verband. Von aller Städte schreiben die Abkommen, berichten wegen der verstärkten Arbeit, von aller Republiken, von Marr bis in Weitenmissrach, Wachs der Industrie, Keulen, Eisen, Breut, Naft, Holz, Eisenbahnen, Bildung, Volksgesund, Bücher, Schulen, alles hat sich ohne Schirr vergräßet, unzuhlige Mohl, übergewachsen dem Zustand von Fahrterevolution. Zum Nahenjur sind die Pläne für die Wirtschaft vielfach vergräßet. Massenziffern weisen es, Ziffern ausgerechnet von Statistiken, Zu so, den Ziffern kommen Diagrammes zu. Zu anderen sind noch viele Zeichungen zugegeben geworden, wo es jeder kennt sein Verstehen. Menschlich sind ein neues Gemüt, heißer, scheierer, bindler, tue, käumens. Größe sind es sein Kleine, Niedrige und Hecherer und Geheuer. Die Kleine weisen auf den Zustand des Landes, Vater, Woluzzi, wo es weiter gehen sein Hecher und Hecherer, bis an der Greichen zu heuer, wo steigt über vielmohl die kleinen Zeichnungen von Vater Evalutze. Guckt rein, wenn wir im Lein beizig nachdenken, und alles wird auch er klar werden. Die Menschen haben einen Klotz willnisch reingekommen in die Gedichte Schuhe von der Zeitung. Willnischer guckt ihnen auf die menschlichen Zeichnungen. Was mir Zeitungen sagen, von Zeitungen, weil mir nicht satt wären. Und an der ausgemulten Stieberlach werden wir sich nicht da reinkleiben, lachende Weiber. Chabayram, also ich kann mich keine Fragen nicht behandeln, sucht nach mir mit Herz. Mir darf nicht mehr die Sache breiter von dem Maschab vom Land, also ich so sagen, nur damit kein Wernkloor. Er mischt geirrte Blätter von der Zeitung und sieht einen Einbeweis zu seiner Reit. Afansev lacht mit seiner unzähligen Lächterung. »Wo sind die zugestanden Menschen zum Chavanachmen?« weist er sich. »Geh zum Kreml. Er ist ein nur Mann, gleich wie wir alle. Lass den Mubrin sich.« Er nimmt er aus der Zeitung von Nachmens Hand und stippt sie immer rein in Keschene. Er »Ach schau die Augen zu Paterin Chavas«, sagt er ihm. »Die einzige Sache, was macht Chlor, ist die Rückhoffke. Folgt mir und gib einen Schluck für meine Fläschel, wird auch alles Chlor werden wie mir.« Nachmen will nicht schlucken von Flaschel. Amida geht reine in Kasarme, legt sich er weg auf sein Bettel, auf der Räuberste Reihe, und siert mit Eugen in die gedichtgedrückte Schürerlach, gedeiht zu der Grunde, mit siert zu der Klurkeit. Hoca heißt die Menschen nach dem Klotz, gefunden alle etwas in der Zeitung, wo es umgepickt wird mit Ziffern und Berichten, ist ihm allein nicht klur dortin. Er zweifelt nicht in der Richtigkeit von dem aufgedrückten Wort. In ihm ist von jeder Aus. In seiner Zeitung sind er hoffertige Berichte gedrückt. In der Zeitung von der Kommunistischen Partei, der einzige Partei, die sorgt für ein Arbeitsglas in allen Ländern der Welt. Er gläubt in der Rede von der Vierer, der Klüge gehabt, was jeder Wort sei als aufgedrückten Blatt. Schön ist die Industrie in allen Zweigen vielfach übergewachsen, die Industrie von Vater-Revoluzzi. Die Planen verweitern seine Größe Grandiese. Mit schnellem Tempo werden die Arbeiter von Serviettenverband überjugend die kapitalistische Welt. Sov-Kassett 8, Hemmscher-Kassett 9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 Also, ihr wilt her noch wendde gebüge, seid asoi gut und chab da guck uf inser webseite uf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org. Ich bin Jeschaya Scheffer, a schönem Dank für's zu hören sich. You've been listening to another of our redendike bicher, Jedish Talking Books.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 For reddende Gebete, I am Isaiah Schäfer. Auf schönen Dank. Thanks for listening.